دا څه ود دې وي نن سباونه راغلي او نن سباونه راغلي مې کینانه وایې ډېر کم یو استاد تیر شو نن هیډ ایمیګريټ جا کم یو چوشن څوبوشي مې چوشن موږ په تافسه بهمو د کاتاسو څنګه یې چې سويان وخت اګولې شنو بیا یې بیا یې چې په کوم طرف ای زنا کو پکلای می دکتم دغه دیمه ای زنا کو اوس هغه فات ځانشي می ته ضروري نشته هل وخت کیتاو لاسی نشي یو دی یو ځل فسو قصب قبل چې خبره مولانا دغه دغه نمیا توفه د مینځاتو بوتلو خاصه بوتیا کوسته فلایي چا او ته بیرو کوي ای زو مولانا و بہر تقدیر سے سر قران نودی او یہو تک ہوتا ہے جی او بدل تک یہ او خبر یہ تیرا کبل جی دس نے وصول او مخلمات استے مولانا نودی برہو نودی صحابہوں نے قلتے شینی خدا ہر یوم نشینی جو خبر کرے کرے کل کچھ شینی ہر وقت نشینی توش بھی او کہ شینی دے گیا تو بتا یہ شینی کیسے حرج په سحر دی اسره یې زو خدانه داغه تاریخ دی داغه پلان یې زو ته قران ته زو حدیث ته کوم صحیح اته ځا ته ورکه زو تاسو یو زمایي شرد لري اسو دینونو نور ستانه او پری مردان کې مवळ ترجمه کول اخر اجازه شه جوړ دا ماضي دا مزاري دا پلان کې پاتې لا څو ځینې شه جوړ کمه څه لاندې نغاو دي د رسول دی کو چې دا د ماری چې دا د مزاری چې دا کو بس خبره وکوله دغه خبره ده کیه او بس انده اته تاسو قام خبري امنوا وهاجروا وجاهدوا بالمسلم اتفق يا عيسى لمنكه والذي ایمان دې درکړه مالكم اګه مګل په لواری په کې پتا څه لازم مدد یو مسلمان وي مهاجر نه انصاري نه او تاسو چې د کافر مقابله کوم نو تاسو علیکم السلام مگر د هغه خلاف بنکو چې تاسو د هغه کافر په منځ کې موحده ده چې د جنگي وګنو اځه دغه جنگي مګر رقوم استغفر بجو مسكين وعلى فلا تنسوهم عليه يكبر ليك نذره الله سبحانه و تعالى من المخالفات مګر اګه څنګه څنګه بایزاري مرتګارانه باندې دی دغه دی بل وخت پکای یا دې نه څه باندې باندې نبی نه معلومه څه کافر به کافر میراث وړي دا یو بل مکرره چې کافر د میراث د مسلمان نوډیش کنه حارقي معاویه ايوبتن صحابه چې معالم جبل لے. ايو غالبانش مسلوخ دي, دي بويني سي كافر دا مسلمان نمراس نشوه مسلمان دا كافران نمراس ريش نفدي اعتمان دي, دي, دي. والذين كفروا بعضهم اولياء ورسوا بعضين دي اوتاقوا ورسانش اولي ومنها هنا اظهب الجمهور الان اولياء المسلمون كافرا ولا كافر المسلمان وخذ ذلك ابن وردوه الحاكم وسائل من دوسائمه انسامتا قال والك وقال الامن الناس من قال مسلم رسول قادر كما وليتكما يؤول علي والفرفع الاول لا تفعلوا کدا چې نه غواړئ دا چې ما دوه سن توږئ چې مسلمان به مسلمان وارث وي کافر به د کافر وارث وي او په توګه شي په څه اختلاف پراشي کوم پرغړان شي او لوی پتا د پیدا شي اګه چې ما له له جګړې جګړې ته راغلم ناشي اګه تاسو آو زه ورکلې ونه سومره مدد او دایې لپاره مګر او اگر چې عمران دغه پسینه په حالیرو وجالو د تاسو ته دې اگر صادقین نه وي ته غلط او الرحمان بازو غلاره باس اوس دابه له مثلقه د ګراس په مثلقه یو څه زوات القرون چا فالو مقسم قرلی د چره پد جه سینو د تاسو په وای دوسو دریم غه دینه زوات الرحمت او الرحم بل اشترا بچا ترلا او در جنا نه او په طرفه اوسه مخارج دي درې میراث کې د حناپي او حنابلو شته شواقي ملي کوي نشته نو چرته به کی کله ورسول شي بیت المال تک دي او ای جواب وسه حناپي شته او تشته دل طوایر او لرحاني خاوندال او یع خمس دله استوي چې اشتيبه ضمانه د وزنې کې بعض هن اولاد بعض نو تق میراث ده پرده تا کتاب ده لکی ننه حکم کی یا بلک مو دین موراث ولز الرحام من الصادقین لیکن یہ دروی ربمانی کشرت موراث نے کتاب اللہ لمخ کی آیات نشہ الک سری دی و باید خبر صاحب کی دا کتاب اعلیٰ باشد بعض اولاد بعض نو کتاب الذلکی پیش اللہ خالص عالم جو حدیث رافیات ده دی یو سره مرده ما مایشتي یو سره مرده ما مای ما په خو د څه دمو خو ورو ته کړه نو په هر حضرت عمر غالبا په سره وکړه چې دا ما مات کې ورایسته د وی خوړی نو میرا ته را دغاتو لرحاله نو دا هم پکې او به څنګه لا په حس سمادوک دعا اتمن الله ورسوله الی الذین عادوا فصیحو پی الارض آرب دا سوری توبه دا مخیم سپرون باهم باسک ابل ہے ورسکرهو سیدہ آنفال او توبه یو سورت تے کدار دو سوری او دا ترقید توقیم دی دے تی غیر توقیدین مخی روحلمانی توقیدی او پکی ماروی باز اور رماوی دا پکی اجتحادی حضرت عبدالحضت عثمان دا کار کھڑے دے او بسم اللہ رشیزکن دا سیدہ معلوم اندہی دا سورت اول لے کرن رے ا پسکی پاول که دا اول معلوم نیسی دا دواری صورت دیوشی نگیام نیسی خبره سو که دیکی امن نشتدی اب اسم اللہ کو دا امن صورت دی او دا دی صورت بلا نمونی آئی صورت صوبی دی فاضح شرمونی که نم دی عذاب نم او برات نم دی پده پورشوی مقشکشا مقشکش مبرک ایسان دا برات که منقعات دخل و تحقیقات که بحوس بحث که مباصل خلق م حافظه کن دې دې چې ګل ګور کناي مصيره شرمونده خلک قال کوي مودام ديما خلق هلا کوي مخزير سوا چون کړه منكره اذ بردا موندا مشد شرون کړه او سه براکم پکې دا ټولونه دي کړه تقریبا ينزل او دما کومه مناسبت ده تقسیم وکړای مو دې او دلته خمس لو پینځو اسما پسو په د زکاتون لپاره اتو دې تقسیم یا پا اول که اغود دی او دل کما قیل در اغود یا پا اول که قیانه بی جهاد دی اعید دوله مصنعه او پا دیکی ری جهاد دی یا اللہ پا قیلی زیمان داثرہ محبت و قیل پا دی او پا دیکی جهاد و قیل در براعت پا او در پنچیز مولانا سیب خبر خدا را سی مخی قوائش شو و اس جهاد شو نا تجھے خبر اکتو براعتم براعتم فراکا الذي حل آاتم دا ای من الله ایللزیم او براعتم نکرر خو موسو بشیر براعت اصابیتا طرف دا اللہ وسلم ایل ایللزیم او يا حاوی براعتم دا اصورت اظہار دا او دا زانکیدو دے دا دا طرف دا اللہ او دا رسول براعتن عظیمتن ملاللہ و رسوله الى اللذین عطم واسلتن الى اللذین عطم او دلتا کاتلل اقسام بعد دی جاگیس رو وعدش شویلا وعدی وعدم آتا کری بعد دی جاگیس رو وعدش شویلا وعد یکین جا خیر دا بعد مختلف چاته وا ده ما دخلې اتروکه اځ زیاد چا وعده نه راکړم دا یو نهسته د بدی سلورتا او د څه په کوم جواده ما ته او کال دو بدی او ما ته کړین دا ټولېک معالي د دعوت براءه عظیمه اظهار د نهمت دی له لوري د طرف د الله او اِلَى الَّذِينَ آَهَدْتُمْ دهار که سنسا چه تاثر موحلق ده دا کارچاو کرتا تاثرونی لئے اللہو ما مات اکرا اغسو که آهدتن نیل مشرقی کار خود امتیو اولا خود اللہ پر ادرشیو داو آدر شاو مات اکرا نفس پسیفو نفکار داو چه نیلوزی بی غایت دی نفا سیحو نوان پا کارو دا حسیقا دا امر حادث شولا نو دیا غایت پا کارو نیاهو پا تاریخی دا التفاق یا تقول لهم سیحو وارتوائی درده پر زمککی سلو سلو میاشتی پری اختلاف دی سوکویں شوال زلقاد زلحج محظم زهری از سوکویں نا نازی هر وحیج حکم پا آیت مانے پا عمل ارگی چه خلطا ورسی گی دا رفلی پا کم کال کلی دا پا نحم کال دا حجرت صدیق حجر آغل او دا رفا خفلم بستلی او حضرت علی و مستل او رو ری و بستل لپردت اللہ قلقی او دا لسم دے دا ذو الحجی نظو الحجی شو نظو الحجی شل وزشوی شو پاسس شو محرم شو یو میں اشکور شو ڈوامیاشی پورا شوی درس پرسر آگا غیبی اولوگل شو دری پورا شوی بیار ابروستانی شو شن انتوی لس در تکیدا سلوہ نشت شوی سلوہ نشت شوی اور در تمام وخی خبر کروا شیطیه نمبر خدا پاہتدے بیا پشپاگم ماند اد حجرت نبوی معاہدہ کردہ پاہتدے بیا کہ دو کپارسی لس کالا بجنگی کنو دا وناوسره که څنګه په نمبر تر په دلکی مرګرشی یاله دی مرګرشی بولو غزا یې دا غمن کړو بنی بکرین د قرشان مده سو دا غونی بکر غبره غزا په مکه تشتاورانه ولا زمانه کې بدل او په ټقوم دی حمله کړه قرشان وسویر کړی سړی ور کړی او دی په مانځمه ولار دی او حمله کړی پهونو غزا باندې او دغرو خدای او په حمله خدا ته الله دقصي إني لا هُم مِّن نَّاسِ مُحَمَّدٍ حِلْفَ عَدِينَا وَأَبِيلِ أَظْلَبَ قَد كُنتُمْ وَلَنَ كُنَّا ظَالِمًا ثُمَّ تَأَسَّلْنَا وَلَم نَّزِيدْهُ فَانصُرْ هَذَاكَ اللَّهُ إِنَّكَ لَطَّاعُذ وَذُو عِبَادٍ لَّا يَأْتُونَ مُرَدَّا بِجِندِ رَسُولٍ لَّايَقَت تَجَرَّدَا إِن ولقدوا مساقلهم اكرا وجالوا لي بنكذائم بسدا وجعلوا ان استعذ ان استعذ احدهم اذلوا واقلوا عللا هم بيتنا بالهزيم جهدا وقتلونا ركعوا وسجدنا يا الله ذو محمد الرسول المتنا وقع زمن ضروره المعاده او ذهب سکارتو نسائل تا اولادو نوز اپلاو شده فالیو مسلمان شیو او اللازم دا اسلام دوستو کرنده مدد فکا اللہ ساته هدایتو کی تیار مدد او بلا بندگان دا اللہ اشنا مدد دا پاراشی او فالیک دا اللہ رسولوی یزانی خالی کرره کدو بانسو ظلموشی مخی دا خواهروندی خرش شی فالاکی پوچی راشا لکا دریاب ازدگو نوئی او قلعشانو ساتر وعدا پا تکر فَقَدَا كِي وَذَيْرِ آئے که متخلق ناستو او دا دی خیال داو سمچا تاواب نتو او دی صفقت دی او کم دی پشمیر کے هم باییتونا دی پنو حملت روا بالحاکیم لیکن پر ای وقت قرطبی حاکیم پر ای وطیوه لگه او دیو دل پر ایمان دی هجدا من تحجد بزارو وقتلونا رکتا وصدع منگی قتل خو فحال درکو در سایدکی تقام برسا فر دا ما مدد تولک رئیشی کستامد خونکم تا ایشورو کو نفت رو کلا پا اتم ده جرک بانده نو چین هم را غیر ارادة که کسون دا حاج چاو تیس تیت مشرکان حاضری گی بردون توافونه کرینه وقت تیت تل عرشا الپی حد قائم کو پدر کارده با زغر یعنی ولی پناکا عزبابان دی خلق تبا سوری براد اول وی او رسلو کی خیشی دی مولی نو ظاہر خبر تنور ناشقي وعلم أنكم هو شيء تاسو بغرر وغير مرجد الله فداش حالكي تاسو الله كم ظوريك هو لأنا شيء كمان جواحي فقالون فقلعون كبندوي وأن الله بشك الله مغدل كاسم تسواكرون كيذي دكاثران وآذان من الله ما من الله وسوآذان من الله اعلان دائد الضربة الله برسول والاعلان برات الله ورسوله اذن تهلام يا ترى قد الله ورسوله الا الذين حق يقود اذن تبقى برات الى طول الخطه اعلان ساعه يطم يوم الحج الاكبر يقوز الحج الاكبر الحج الاكبر قد ما تجيني دي خلقوا دي كده عرفيهم وي السوق ده طول حلو يوم عرفه جنو ايام الحج حاج اکبر دغه په امریت خپل کار کوي اڅوکوي ولی وخت کې چې مسلمانو شکل کوي جامو لري لیکن دلته چې کل احنس وي نه حاجی اکبر ستوي نو د یو مون نهر په امر خداوي د اکبر زلفي مول حج اکبر اذن کوته چې په بل ترجمه حج اکبر وایي د جمیه وره و یو دار په دې نه حاجی اکبر وایي دا په کوم کتاب کې دا زموږ خپل کتاب دی باہر تذویرو اللہ بے zarar مشرکان نہ دا دی او رسولهم بے zarar په بری انکه پد زمينه هوا او رسوله قائات الله بے zarar دي ته مشرکان نه او رسولهم بے zarar فاين تطون که واپسږي د کفارو ګینه دښتو پر خري او اين توليتو د تاسو واپسي توينه قوه شي تاسو نه کمدل کوم ته الله رافي ډېر شي او خبره کاته نه فاجاب تط ناک معنی بشير تسيحو في الارض قرضي مجر هاتا سانت وعدت المشتقان ترشيرا اغاتي مستثناك اغاتي مستثناك تسيحو قرضي سازمتي مجر هاتاك المعرفتنا في المشتقان ترشيرا اصنب لما نقصوكوشيان فاسري اسكمان لك فاقفل وعدك لك ولم يجاري ممدت لك عليكو استاذ خلاق احدا دي اوتا الدشمن نقول فلي هاتي دو وعدك فل ترمو او کله باندې زومره باندې مودل <سؤال> ته تاسو چئ به ست الله دغه خني متقين څخه خلک پر ځان اې ده الله حکومت کوي کله چې غر اشورون کله ګراش په ناشده حساب دلته اورنه مراده په طرق نه نه دور وي تركان جنب وحبشان باكل فقدر محفظو المشركين البطل وفادي نستحرون في جنب وارك نارواني أثر علماء وي نارواني عطاري نارواني أثر علماء قوي جراواني كم ذلك جموية حلم وقضوه مسايا خلية وحسن كتوية وقضو كرية لذي أفر كل مرصد فهر زيادة انترابي كل موارد كل مستاج مرصد المكان يستطيع العدو حرمو اور فکرن بای دستانه شوی چې اسلام کې جہاد مطلب چار پانا چار پتا هم لکه بای په دغه شوی چې جہاد به سپولش دي دا متفاوو وسپولش کوي چې چې مطالعه کوي او مطالعه نه وي سو په اخیری مناسبت ده محکماویر او عثماني نه اپان چې تاسو کوټه عبد الله بن زبیر دایښت له ان팔 او سويټوبن ذکریاږي دا اول ناجدو دا ورسته ده زیرا پرسنا دي نه په اصباب او برامر او باری او دا جہاد بسیت مصرح باکی تا سمخی معلوم حدیث کے لئے یہ جنف کم لے کرے دا نیزو دا سورو لانی جنف کم لے کرے دا ترو دا پرقال لانی بارکت سور زلال او دماغ لحظم ام قید کوئی بھی لرا او كي قوي لا تحسنوا منكم بأسن فقلعبان فإن تابوا كتاوريوستلا منزغدروا زكاة والتو نتريد الى العربي أستوى كي يوم صندوق بكر سدق قالت النبي صنق وفاسه بعد خلق وي نيفي غمبران شكين أغرمونه موسى لبطلق الزاد أو عبهلا أسود انسي نورو پا كي بورا سجاع. قالحان بازی مرتک شو لارو د مشترا بازی زکات نو محدث ده بخاری ده مسلم وکفارا من کفارا من العرب نو دادی زکات نو کی ته کاټر ایمان نو کی کاټر نه داول نه برکای نو کاټر زکات شكتر پک کاټر وګړل کاټر شوي ندري هم پک کاټر کو تغلیب باد واسه ایمان نو وی څو څو زکات نو کاټر دی او فهو وقت كنواركو الكافرنو دعاك علمي خبرنو فهو وقت كده مسلاء بالكو الواضحة ندو قالت اي خوز اي غنبار التواخلاء من امواله دعاك دعا خبرن دعا خبركو مخاطب اي غنبار ده موتا خلنو فده ست منذيب سورتوكو اي غنبار ده مخاطب ده شمشار ده او وَسَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنْ مذالک تجار جورکو ابو عبد الصديق قصه عمر و سینج کیپہ تو قاتل قومن لا اله الا الله وقد قال رسول الله من قال لا اله الا الله ما حسن مني بما هو امر الا بالاسلام وحساب الله ابو عبد الله لقد قسمي سوما ان زكاه زکات مرت برکتین کو دوستو سره مونږ ته کیږي څنګه وکړي زکات په وخت و زرحت نو شی چې زکات هم د امور بلیونه دی قال او جیتا کافر پاکوئی لیشیلی زکا چی ترگیر دادا کتابونو دی مامینوی کا احیقات شو تامی کردی اوست دریانا خلق وي شو گرسی جیحاد بولے کاؤ یو فعل تقیاسو کاؤ من فرق بين الصلاةو صدون نکے او زکاة تورکی جیحاد کاؤ او بل فکی فا انتابو واقام الصلاة و آتو السکاة فخدلو سبی لکن او بے پردیج دادری کارو کی کو پر بي دي مون وټره ده کاپ ورک کوي نو خو زه غواړم ته دا کاث نور مطلب نشي چې کاپ نو کوي کاپ بس خو نو خبره پرې مشه به شکه الله به کوم کې نه وای او احد من مشرکین مشرکان ام مشرک معنا قائد نه موسيقى خلافة المطالد سكو شروع شوفا بيان داخل حكم بزاكي شروع كي لفاق التوبة لفاق الغازي زان فضل الإسلام لذيب حكم بزاكي ما غم مفرده؟ دائم لما سكي استجاركا آمن واري طلق دا قوان بوريكي دال الإسلام درزما إسلامية حكام ازدقوما فآجيركو نا فا. آمن واركا حتى شوهو لكلاب ذاك الله ثم بلق محمنا ديو الرسول دي امن تخف الوطن ديو الرسول دا پکې دغه خبرې ته سوي نو نه د استيمان وړ او زار چې علم دا په دې وجه دا قوم د اسلام خبره خبر دی حقیقت نه خبر جاهلانه دي حسب د وسیله داسې دا قوم به باید تکوي منسوب دي مسخووله دي الله فرمایله مشتکواله بسمجی كيفه پکمه حاڅه وساتبوه د مشتکو سوکوې كيفه ورته سوکوې دغه نه استفهام فکه تمکین شي يا فکه حاكم مسالشي دپښې کارو اضا فرض الله رسول يوا دغه کولای شي څنګه مسالشي مګر حاغتا چې ولیکې صبر کولې دمسې حرام نه دي دغه ډول دي فاستقام د کوم وخت لپاره شي هیڅ دی برابر دي لکه تاسو پر خپل خپل دعوي کې فاستقیم روان دي په هر څه کې برابر شي نه ما مستريح راځم انیش وا فکه زمانه کې چې پر برابر دي دیشک الله وو سنو پکیا بیا وکي په دغارن سن د ساب چې په کوم تم جوړه ساب چې وایو السلام کدي غاليش وتا لا هرغو خيار متر کیکو پداس ته الا د نشته ولا زمه او مدا وعدي مسلمان مبارکي ده هیڅ خيار ساب دي رښتا رته مسخره وا ولازمن دوالي څنګه وعده کړو او که ابو الحزن انکار که زندری اټک په نا فرمانه دا وره استر بیا الله دی ولیکره او ازو الله په احکام الله باندې لګي په دې دنیا صدق ان سبيله زان باندې خلق باندې لربانه به شي دین انکار د جنا مات بیا تکرار لا يكون فيني الکل لا يكون في بن مسلمان کوي او د کو صحابه خبره کو قیامت دي د مؤمن ورته د وخت اشتیا دا که سن حظمتي جاوه څنګه یې پایمتابو واقام الصلاه واقام الزكاه لاخو انكم او په دين غره دا وه مالكم وعليكم ما عليكم دا دي بهغه فاهيمي او دا دي بهغه فاهيمي چې په تاسو مسلمان بس کوي مزدقي زکات ور کوي سر صاحب ور کوي قرباني عليه او مال بمحبوزي، زامن بمحبوزي، خذ بمحبوزي، فتاكورة بمحبوزي لكم لهم ما لكم وعليهم ما عليكم رؤية سدادية الخاصة دقس من واضحه هو نفس الآيات لبارد قوم بنيه وإنك سوء أيمان وعلي ما تفري من بعد قصة كل قول الموثق بها وفعلي كبيركم اعترافه فهو استعصره کل دا اللہ کو احرانیت بحث کئی کل دا تین اندار خدا پین انداریت بحث کئی کل دا قرآن پا حقانیت بحث کئی کل دا تین اندار زوکر پا روجہ بحث کئی نفقہ آتی دو این مطلق پرے گو دا این مطلق و قصرآ اس پا کی قیمہ سالا را احناب وائی یو سرے غیاری مسلمان دے و زیمی دے دار اسلام کی اسیگی اعتراضاتی اکرو کئی وانو مخیم دا څوک غاټنی وو او ځوګی او وجهل پکاره شي او بل غاټه چې هغه مالې کوي وجهل پکاره کوي کله چې ما پکره او وجهل پکاره او وقعه ان پیریو ته دي نه اجازه دا او ته ان نه د ترفیز دا واده او روح المعنى والاولا شفا إسلام اعتراض كاين بس وجده نرلموه نا وخائم قول دي وفار إجمارا كي كتفسيلا كي دين هيت شيئا نده نعوذ بلنا إسلام سيئ إجمارا كي أو تفسيلا نور كشيئ ده وحق ريئي وإعتراض قال بقبه إذا أغل الشطن وليا بذل الله مالك والشافي وقول الله ازا مطلق لقتلہ نبیع با دا قاضی شفاو دا یا دا ذر مختار روارے او دا مرتب بحث بوگو دا او پر ای وقت کیا مختار روارے لگے درے دے نقل کرے دے دستانا بزا دیئے اب بزا دیئے نقل کرے دستا ہے دا ساری مسلولنا ساری مسلول جو روئے این تحلیقا ترسیو کالنا مخی کانتا لیوما برطانییتا نوالتا یوزه کی کتاب رو تو قاری صدیق نمیلی راو کم و کتب خانا کی دعوی کتب خانا یا مخیلی کتب خانا جماعی اسلامی ملتا کتب خانا کتاب رو تو مارا وقصدو نماتی چی کم کتاب رو لیشو یو تو که الحجیو کتاب راگیو دری جلدنو کتاب را دا احل مدینه خلاف مارا نوزه کتاب راگیو ک سالم ککوین کی طرح او کوله د کاټینه بهاله هغه ما ته دا وره ده زه انصرینو او سالم ما ته دیو کو اپ طالب هی د عمان اپور د دې مشهوره اهلی زمخ کو کوبر اسما لپاره پادشي دي نو ته د اوس کړي او دا دې کنه دی وره زماري بیا و په یې لامری بیعوی اقیمتی ودوری صل اللہ علیہ وسلم دسامنی بخسی و الدنیا در حضار جميع رہا دم نو اخوی اثرہ پی جنب جنبی جنبی جنب رفی جنبی رفی جنبی رفی جنبی رفی جنبی رفی و دیخہ برکی چو پیغمبر اتراغم کئی یو یو دید. اپی غمبر پشتوالی کی یو ادیر پیغمبر کلا پشنطو مشتنی پلو کو ف اور دنیا تمامی آگر کیا دا او دنیا ده تمامي حاضر که خلک سره تلکا دپين مال خدا در باق مقابله چوکته دماشي او دابينهم کرم دي نو بهر تر دي دپک وړاندا اسلام ادعا کو یا په رومر باندې ادعا کو نو هغه نه تاسو کله زمایمه ماده شود څا په کله د روح المعانی نو څا اگر تمایز څخه حقيقته زوي ته جن ابل سوي د مثال نه غويس حنافه نو دا پکېوم نو خلنګېږي چې امامان د کوثر ما په شفا ته ختم وای په استانبول او د امامان د کوي د نوصار دلارکا او اصحاب متقدمین مزاجو او مقتیشونو سره کوماند حقدار پکته پاکستان کې وړ قانوناتي شړل دا قانون نه ذکرو نو یو یو زمانه و چې بسم الله علیکم موږ ګرادو جماعت سننی برې یانو یوه منځانتو علي حديثه اولنا مليتي څېبونه د دا او خباز د پیرمرته کانزلي مفهمه د داوه درې کال بږي په هغه کې راځم چې مليتي یوه لنستور په دې مو یو اتفاق او دغه تر حکومتونه نه نه په سلامو کې شوه د پیرمرته خلافې زموږ واجب نه د هره پیرمرته خلافې کله څنګه سپوروي کا هفي او جو اکر او پاو پکے لاللہ احسان لکس پاکی نظن تکیسہ حسینو اکنی میرا ملوشی نظر حلقت تا فقاتل اے مذر کوئی قتل کے مشرع اکبر انہم لا قائمان لہم دبی وعدی نشتر روز قسمون تا قسمون تا قسمون تا بڑا مخارف اور فرس چی خبرکے جو خبر بلاتی بڑا خبرنی بڑا خبرو دی نکل عبارتو کله شاری دسي ير باندې قلجلات mesti نزدې ته اوس متاثر شوو رحنا کو شوافي قسم د قسم نه انهم لا ايمان لههم دذي قسم قسم نو چې قسم قسم نشو ټول <سؤال> په یو <سؤال> سره په حالت کې ګول قسم کوي اګل مسلمان شو اني ګورې نه ګورې قسمه قسم نه کوي کبار په دې شو قسم دې لذلك قتنيش وانك في ايمان فسمي ماتك مش قاسم لا منك سبقت لهوتو هذه ديجتي كتبله ديجتي كتبله اننا اماله ديقه دمها دي شاور دي قاسم مش دي بره غون قسم من قسم قسم من لاي ما من قسم اشتي ما اقسمت قسم ولا قسمني خدت ده او بديان ايي نكسو ايمانهم من داې پېنم لا ایمان ورو ډېر فهمیستل چې علم نته غوږی طرج علاش علاقته ولنه جنګي کوم دغه کسو ايمانه دې حدیث کلمه دي وادي دا لا دا ته او دګرو د حمايته کول شه او هم قصدي کوي چې تاسو په خلایي رسولي د پیغمبر خدای په استوکه مخندوي او بل څه پیغمبري روانشي دي په دغه نقطه پیغمبر خدای شوه پیغمبر خدای جېتا جو قتل شو وه ان بد اوکو دي حمله د مشرکو په تاسو اول مره پاوله يا غارشي ابو درويه ابو جاهر شد دژان جګو او د توفیر په رضا او غیره غیره ابا دوي شنها باندې خدامله حمله دقه شوړه اتخصن تمنریګ الله دی ولایت دې د نورې کې د طالب پټه کوی تاسکی ایمانی تقاضا دی ایمان په ایمانه مؤمن الذي تعظ انه لا زار ولا ناطي لا زار ولا ناطي ولكن وحده ما جرت تسو بشي کره تعاونا غير الا غادي و موږ څنګه غیږو بار بیا و یاذواللہ لا بو ذافی د ایدی براست مستفید او یخذهم الله به شر من رسوا د کی و ينصكم الله بقوله وذكر و اشفاه ورکی یو پنځه سینې د په منځ دا داونه خدای یا حدا او دی وی دا کو دی مندار و کچه شي ولای بدو شنو من عام شي دغه هر مینه خوشاله کیږي د قتل کبار سوک بہینو اویلی کنی جب مسلمان کی فکر دارے کہ کاتر سرط اخباری خواہین خوش آئی ہیں البت سیدار چاہت انمان کی بس اخباری خواہین لکاتر پر اتباعی بانی بانی بانی بانی بانی بانی بانی بانی بانی موکانی مشفاب ہوگی ویوز حب غیر دقلوگ حب غصی نظم و فضل کی خبگان لے سیزمو سے ادا کری دا کری امو سب او اللہ اقبال او عادل اصارت اولا صلی اللہ دیاتی معبی رسول ویتوب اللہ وعلا من شاعر اللہ بقبول توجود بجائزه اللہ الرشی اللہ علی محقیل ام حسد کم جہات نکوه اول من دشیو دشو ایا تاتو گنن کتار دے لمن او تاگرام کاری ایمان دار دیا منعبیق دے تاتو گنن انتو ترکو تاتو را پریخ ودشی علامہ انتو مالین تاتو تازه امتحان ته زندگی ولما یعلم الله تربیه اکبر الله نبی مالوک مجاهدت کرد کی اولا نستغیث او ند نیولد المجاهد ولما یعلم الله الذی یجاد ولما یعلم الله الذی لن یتخذوا سوا الله رسولنا دیماند ولیجتن دراستا موندا لما او من اضاف للمقاويله ان لم كل رجل كلني سر شيء لم يعلم اين في داخله ولما ولكن ده فلم سيدنا فديت شيء زمانك لما كان سيدنا مشكل قصدي يعني باكستان يعني شايفه انك سمى طبي وقتك وذاكرتش ما انت فا اولید الانتفال معلوم ذا چې مجاهد دنیا دراغله مې د اوسه پوری الله تعالی که څه دغه چې انتفال معلوم راغلي را انتفال دې اولید په طانه ولدا پنشي ولې ونه دنه کړی شوی اون دنه کړو ته وې نبی ولې په یاد الله رسول الله ديما د ولیتان غار بار چې تاسو نو کې ولرې و الله سبحانه و ما کان مشرکینا نبي مناسبه مشرکاته شعبات جمعه ته بیت اللہ شروع خبره و خبره آمد فی الوابی آخانا شروع خبره امتا که دنکا او سیغد جمعینا مقلیه که حار پر جو جمعیت و اندر شو جمعیت مذاکی نیو پیدا که سیخرا نیو مناسب مستقات تک جیوکی اقاری جیو آواد او شاہدین البسین بلکفر پدار چاہلت کی شپا ذان گواہی دا کرپا اکرائی یا یا قبلو لبکا لبکا لا شریف لکا الا شدن لکا تم لکم اولاکا یا کفرنا محمد صلیم داکستان زائی احمان دریش باقی پخار کے اقوط باہنشد جوائی جواندن داندہ سوچی ایمان دوری فعلی باہن دے فورد بستی اور قدرین موزا ورکی دکار دلتا حدیثوں نے شو روکسا یہ حدیث را وآخرز احمدو والترنیزی وحستنهو وابن مالتاو لحاکیم ساو و جماعتن عزیسی خدری وآئی نبیل قصدن شکل اصحرینی عادت بجنات تری گواریو که مسلمان دیاد دیادیو سا اینما یاد دیادیو لاغین امکی نور تبراری سوچادو ملاقات لاتره دیادیو او بچاتو ملاقات درشتا اغمان دي شد ملاقاتي قدر بك ايمن فوضع دي بيدي صمت المسلح ووضع الله راقو المذور ان يكرم الزائب واسد صليم وغاوه التربية والمسلح وآية قسم سوك تبجومات في رناه او حمل قلاش بخشت غالي سوار جمجومات دي اغران اغران اغران اغران اغران فخاف وفقو لبجومات ورناه لنا نعلم ان دا قمي مداري اقل دي خان دا ارځه ما یو خلک امام دي مې خازل جمعه است نور خدای په جلا کې چې کوم فورعين دي د هغه ماهرنه ده خازل مواسه جمعه تا مجرات کې دپور دبار ماهر پیدا دا مهندز اوس له زنګ کو کوه د جمعه کله ډیر بیاټ کې کوه په خاطر کوته کې ډاګه ان کیږي نه په واره بل کل تاسو ته کې په جمعه یعوذر در جسم ترمانه تی دا او صحیح لاعق حبلیت مکری اغمبر اخدا فرمائی تاری مرم برم ملکی نکری اغراری امام سب اغراری امام سب او این نقر آزیت اللہ و تعالی لعو جو خبہ کری تک سمیم امام سب یعوذر کو جمعہ پلائی تکلی او صحیح خبہ لائے فلاغیت مانسی دو او فرمائی تاری جمعہ تی سب دا خفیوات ہو دا کنار امام نوی خرقیبای لجماعت نباہر کنی الوضاق بالمسیخ خبیوات المطلقی جونگی او چه خخول من جماعت نباہر کنی قاضیات وئی خخول کو جماعت کن خیر دائیں او بیع مولانا جنوری سیبیخی سبا جنور زمانہ کی جماعت کم دیکھ خخول دائیں ملتا خوص ستا خوصی وٹی ندی خواہر ہوندی شیگ ہوندی یا دی یا تک خواہر ندی باہت تک دیرو جماعت نباہ بل حدیث من بنا اللہ مسدن بلاللہ لو بیفر فجلن یہ ارسل دا جمعتا جبلا کیا پر سنگ دا جمعتا جبلا کیا سوافلاللہ و بیگاتا جمعتا دا جہا دیا خزد صبرائی احج بکرے جیخ یہ اوزر حلقی بثمان دا عبانتی جمعت خشتل وقت خلق پہ ادرافت ہے این نکم قد اکسط تا سراب خبر شروع پہ اممہ ورد من بنا الله مسدن بلالالعوبیتن فیدن نایی واید غیر احضا کو دا زمان شایل جاید اکیویلی من دا اللہ مسجدن یلی دا اللہ پاک ارادا دا, دا, دا, دا, دا او دلتا راضی مرد امارتنا ما یعن جمعات کی رضی اصلاحو نما یعن مرمت مستر ممنها وقم نها و تنزیبها سطاقون و تدین ودته نو خپل اسنه ګورې اېتم هغې زړه موږ سره کوي د زما کې دې تویل کماز سو یا د پولیس سامانیا د ټولو دروازو داخلي دغه کورې باندې باز علماوي متکل مکروه دي امام مالک وای د دروازې تکفر باندې متکل مکروه دي نو له امره نه وای په خبرو کې زمایلن ته اشاره کړو أغرب شایسته قوت هیڅ پس اپا دیقانی مانجرکی انا خیر دیگی نما تلد دا جوالی خبر اکتو لعامل اکنو منزکیه او والا کامل امام مالک دیگی خدا از رسمتی سلو واسیان که ها من مال او ساتن بجمعات بل ایر اپا جوشیلک احجیس دونی دوگیا خبری و امین ذارک لگنا دیگی نسندری وی آلا مادنه فبارا خانو اذن سلام مرتبات اليوم لا في ما بلا بيت اللي غالب وها هو بالقوله خاطر اشهر شكثر تبي غدوري خبري والجمعه اللي مشاعركم او ما تخيفك يادو او جمعه تباسك او دسي فقنه ولا شان شويلي او دور جول حديثه بدل جول دجمات اللي جاي ديوبديان اوتوسكوا الجمعه اموك ويك ويكوك ندار تولي خبري فكير واجري في لازم الله فما اظنك بالله هاتش حرام خبرك اياد انها اذان خانون اللباسك ندار تولي كيف من اعمل بالله واقام الصلاة وآتر الزكاة ولم يخشى احد النية لديه وطنى الا الله نعمل كيف ومتظار او ملحق هذه د الله یې څه مطلب دی د دین د ماواله کې د الله قوا ذات دی او یو خوفه جبېلی چې مراد مو په سري دی او هغه په پیدایشي خو دین په قائم ډول پرواک دی تعان چې د اولاد څخه شمله دی ما د ممکن کونه الله په خوې دی او دای دی څه دی خالق ادی دې پوښي او په دې مقصد څه دی د اتماء او د تہہ دغه د زبون مې دا درس په سین او الله نو دي چې ورسې کېږي دوی هم په دې په تنامري اچاله تم سقات الحج او زړه په کې ته تباله سنمانه لیکه عباس کړه ته اسلام کې په یونان کې مرګشیمې په جهاد دې مونږ د الله په خاطر اوازون کول او محجانه مونږ په حواله دورې هم له ور کولې څه کتاب ته نه ممکن کنا ټیک ایمان تاسو ایمان کې مکیب د عجب وروړې کې مکیب که تاسو ایمان کې مکیب موږ شرط هم ټل نو که او تله موږ کله تاریخونه د هر ایمان خو چې چې په مو شرط نه ته ګډه غار تاسو نه نه تم څخه آيا تاسو د غزو دې خل او د وه حجان چې اجل او موار کینو کار حدیث ابراهيم وروړې ول اچھے وروړو نو کار او جمعاتیو جمعاتیو خوشیری او ابا اولو مسیح حرام کامان آمان پشانداریو ایمان لونی ایمان زرن شیری کجمعاتیو جو نبون کجو دینکو نبون ایمان وریدیو فرسیدار خوشیری خود ایمان زرن نسیخات بطر شو خوابول او ایمارت مستر شو او کامان کی من کو ذاک شو نکا فعلی من شو تشبیل فعل دفاعر ترا وزا سیفت دزار ترا فکیدی رشی نو دعو باسا اجعلتم سقاد الحاجی کمن من آمن کئیمان من آمن, آمن. یا اجعلتم اهل سقاد الحاجی و اهل عماد المسل حرامی کمن آمن خطاب یا او خطاب یا دوار صرده یا بیمان داری سا غورتی من عزت اندن نکا. ترافي مسلم ابو داوود ابن جرير وايي نماز د شي زه که څنګه جماعت په صواب کوي یو صحیح بیر نماز په پروا دا اسلام مسلمان مقدم ایک ہے مقدمہ وارد 10 برابر کی وارد اللہ اللہ لگتا ہے کہ قبضہ ہے اپ اتنا جمان ہے یہ کہ جس ہات کو اللہ کے مال کا ضمان ہے دوا چھکی اعتبار تمہارے بیوی کو قدہبہ اور بات خالص کام ہے خبر نہیں اللہ کا کہ دنیا کی وجہ سے اللہ کی رحمت میں نظر پڑا او دې په دې کې معي موكين نه سفر وکړي نه ولا یې خطا د جنته زر معي موكين کې خلک شو څنګه دې jihad کړو نه نه کړو نو یو څه ځو ته ځي بیا ځا ته ځي نو دایې کو نه مته هميشه اوس یا ترېبه د خلقیانو د جنا منع لا ستو باه نو دې زو ته نه خلک خبره کوي او استاد اکثر توې هیڅ تو لا ته کړې خرګو دلته وی ریوال پرشتي سو ده وی وهرہ و اينو ته ويرماني گړې لته کوه كلا بخپشي زي بخپشي قطانا ابانا وابلانا واشتلا او تجار بخرافشي ما بهاشي او تل بمراشي زايروشو نازل رايته شو ده حاتق په واه کې ختي لګو دختل ما د طرا دانه مل شي او ايا قام به په هڅه کې مگر زوی اختاب او نا تا دوستان یقین کو بڑھ لیا پر ایمان آن رچین دی وما یه تولده منکم سوک چی دوستان قائم دیسر پر دیگی اصدر رسال ظالمان قلت بوایا کستاب شکلون استاب سامن استاسرون استاسرون اصدر مفتر اصدر مفتر اصدر تبیلی واجیتون زو خلاف لکم و اموال اصدر آموال ایک ترتونها ایک ترتونها ایک ترتونها اصدر گٹھر گی و تجارتون و رسامان در مال در سامع در تاسو یهی ساده د کوټه او د کوټه وایي کله کومه اجازه سم نه کسره کا سات به په وخت وي وجهه ییږي تاسو بل هر جهته او بیا دا سامان کوټه به نه لري ومساج مقامات اگر ګونغه اگر بلې او دئری اگر منادل ترته یو ځای کورګن او هوتل احب إليکم بعد ان تصدع رسول او بحق معنا من طب الإختيار لا إلعثار ولا هذا محبتنا محبت الإختيار هذا أغذر بيها آثار شيء يجب أن يكون خليبه لك ما يلتبغ لي أو فكر نفس أو فيها ذا غركي أو ذا جهاز دا دا في الأرض لكن وانتظار هو إذا حتى يترغب في الأرض أخلي في صلوبه ألا إذا يعطنا كي قوم نافرما هذه آيات الأشد وآياتا نوعتان نوع الناس ما لأيقاب ويتخلص منه إلا متاركونا باید بورے سخت و خفقان خبری یادی نصوب آخلاسی کی شکل اللہ بحفل احسان ماندن نکی بیعید نتیش کی لا یقعنو حدن قامل ایمان حتی يحبن اللہ بللہ ترح الله اكبر محمد و الله اكبر حتى يرضي الله سبحانه الناس اذا الله ترى ده الله ده كل دشمن ويا وي دي ورشي خدا ما يحفظ شي او بذكر كيف الله اقرب الناس دي غزي الخلق والله تعالى موفق لاحسن اعمالك و الله تدي حسابك انت بمدار مفاتبك ايسان التي افضل غیون احمل اشیاء سماغ دل احسانو کو بکراتا او زمان قبل ماند اگلتی سن خالت داری سیستو افضل خلوک نداری کن اللہ سماغ دکری تی مواتین اکسیر فجیر و مقامات اکم مواتین نموطن سماغ اکم دل اکم سیگر اکم مواتین نموطن وطن فجیر سو قره رشو نزیر سو قره بیر سلا و انحاها باغ ويوم حنين أو دحوانين فورا وزا يوم حن عطا بيه فشاة فموحن لاك ويوم مواطنة ويوم حن أول فلقه ما محل عطا في مواطنا مواطنة ومحل كي سشبه يوم حنين بعد علماء وي شالك الظرف زمان وزرف مكان أو زرف مكان وزرف زمان ختم كده شي جوه دي شو مواطن وزرف مكان او زه مخولم د دې زمان او باډي یې نږدې باډي کېږي خو مستحسن ده نو بیا تاسو یې یو مړینه یو مخولم اغه مقام چې په دې خلکو کې د 37 نو اوسه کله و ده او په دې ووځي که تاسو ته تاسو په خپل وخت چې خپل وال تاسو خو شاله چې او وګوره چې خبر ابو لن يغلب اليوم من قلهه یې جواب نه کړ هنن یو زيري دا مکيه دفای په مکيه دا مکيه نو وی درې ملي پسندې په دې کې کوم برخه مسلمانانه حواله تر جنګلې زړقي او د عشم سره په دې کې دره د سیمره خلق ولانه د غایبانه د خپللو یو جماعت یې سوالونه وکړ بسلمان تو کوئی لز دردی، سو کوئی شپار دردی، سو کوئی اتو دردی، سو کوئی دو لز دردی نا تیم سلیه انتو خود بود او دیاشه کس خردششیوی دی ویلی سو کوئی اگی پا یو غزه کناستو یو تنگو کن دیزیو او دیشه وراغلو یو اگی ناگا حملو کنا دیو آدم سو کوئی دیوشتون چو ویشتو کمہر مشتل شو لکو دی پشاری سو کو دې د معاملات هم موږ د خدمت حاصلو دي پدې مشهور شو او پدې کلیه نبی کاریو څو سم پاس کین کچر باندې سورې او د خپل کچر نو کو شيري یو څوک سم تر پاره شي یو وایسته په دې ابو زویان زید حارث تر موږ تر زویو ابلي قال عباس او په له ګوږو کچر نو شو ان النبیو لا کذب هنبلو عبد الموت ثم من قوما اقضروا خطار صدر فعداك المسلمي عجابو والجمع قد يوخذوا خطار باده او جماعت دیو عمل فعامل ما نمیسی که دیشی سوکوی بارتر دیرو عباس ابن عمی ابو سوکیان ابن زعفر وعدم ابی طالب وربیت من حارف القزم عباس وسام رزید وعباد وقتلال ابن زمو بین ریع علی لا يهل بيطي يبو بك صديق ومارد وارد لس كسان رسول الله اتن حد من خار وقد تر من قد تر منهم اقشعو وآشوا معالا قل بما مسروق الله لا يتوجه من دفئ غمبر خلافة فجنك انهم كسان أو تخدر غمت تخدروا أو يريد لهم ولمسن دمونا مرات دمت سرى تخبره اجد ذلو ذات فلا عدد الله كي من دل أو ظاهر شد في غمار رمالا من الشجاة فليوا كاكي أ وقطع لي اذ يقالوا رب لنا والاسلام فتشوا الناس فترى اصحاب جرام كبير من السنه اشقى الناس غير مرده ابي واخي فرادنا لو نقص ان النبي لا كذب انا ادعو للمقبلين ولا للجول بغاريه خاطر ثابت له او ان كانت كلمه تمكثرت ذلك لا تفوا نوا شيخنا بجنبه شيخ عباس ولو كانت مسحب يا صحاب الاشترا يا صحاب سورة البقارة ترى دخل الى بندقانو وعاد الوين الخواندانو ترى دخل الوين بيعت كرده يالك سورة البقارية والا ترى هاد وعينة شهده فكروا وعنو قدوا احلال يوشن الامل لك تاريب وهذا حين حميال وطيس يابن صم الشيكة وانصبه فبزارك اوه اين هزموا ولا بيلكعباتي فانح فلم تقن عنكم بچنی تستاثنی شیئن سر تایدہ وزاقت عریقم عرض تنی شبتات و مکہ بی ما رحبت رح بی رحبہا ماما ساری سردت خرطوائدہ سم و لیتون بیاتا فو گردو کافران للا واپس کافران سم و لیتون کفارا جنگرکم سم و تاسو اگر دلقاتن تخبلش آگانی والی تو او وگر دلقاتن تخبلش آگانی سندسے بھائی یا سم وعلی تو پشاش ہوئے ده فکے ویسوک ہوئی ده فکے قاموس اور آجی بھائی تاسو اگر دلقاتن تخبلش آگانی تاسو کاشی تشاک رہی امودگرین پره دہالت پشاش روان ہوئی شیخ صورت کر سم وعلی دلقاتن هبار زورکم یا سم وعلی دل بيانا ورد الله سكينتو اتنامتا البرسول رحمتا او ايمان داعو اس روح الماني غوري تانا غوري وصرا غوري ويبيه دلاتن على ان الكبير لا تنعطي ايمان شكات خردش روي شاقان ممرضة ولي او طلال من الظهب بنائي كبيرة او فريق دلاتي سي بنائي كبيرة منعطي دا ده نالي دا تشاوكرو اي دا فكتا دا فكتلي جيگان دا څو بار تدبیر او خبر د قسره او ان دل ورودا ناوجه یا لم پروحاته بل پرشتي رحم او دلته راځي چې پرشتيارني په تاسو نه او اکثر علماء پرشتو جنمره کې مګر په بدل او دلته راځو دا یو پرې مسلمان زه مضبوط شي په زمانه مرګ په او هغه په ډکه بالقتل والاصل والسل سو کی خطر سو سو قید شو اصوکو قیدیان سو سو شو جلیشو اصوک دا جوینزو دو برایم پشکل شو احالیت مطالعہ کرو پا دین خدا و مردو دیر غش حاصل کردی پا سولو زرگل بانی گرنی شے لیدی پا زرگلو خان تو قید شو نبی کریم سلم پا دین وقتی جا یو قرار بندو اغیر مالی حملے کولے واپر شو را ہے اصفال رسول الانتظار اوکرو سو سبرا خالق مسلمان شی را بشی ران نقل تقسیم اوکر تقسیم شوی مخان تقسیم شو شی سبرستانی تولائن شوی اغم تقسیم شوی منزم تقسیم شوی نو قران و غلامانم تقسیم شو دیعو وفد یا رسول اللہ مسلمانانیو عزم صلیم اینوانیو فرمائی نبیه صلی اللہ علیہ وسلم ولا یوازنی ما اگر مرگری مجھتے یوازنی ما خان مرگری مجھتے یوازنی ما کون قادمات یا براس او طاز تصدا وعنی کون ماشی یا اقفل قرش علی ووان وخان داوالا او یا اقفل قیدیانو علی فکر اگر اگر اگر اگر اقفل قیدیانو مال با خودت یا لیکی خان او دا قرش علی با فایش تقصیف دایو چې او زما د قرآنی ماشین په خطر اوسه. صاحب ته په کتاب څوې. سيتي ته به یې او پی ورکه نه به کوونه. د سینی. دا کو تاسو یو څو کسامه کبره کوی. ماته زموږه 16 تو خوشاله به پې تاسول شي. تاسو مشران ملکانان ته ورته ویل شي. אביبا سفر خبر دی. هغه یو ملکه په مشر. نه. راغلو بس ورته په اړیوکې دامی عدالت بلل چې مسلمانان د مکه نه مسلمانان د مدینه پکې خپصه چې تقسیم کړې په امر خدا له توحید ته ایت شروره غنیمت زیات ور کوي د مکه ني ني متمعلمو خلانو چې جنگ کی نوم کړو او چې تقسیم یې وکړي خدا کا برخو راوندګې شو داسې څو بزربل څو نه پیاوی واتوي ته نوږه ده بش نه یو قاله را ترسره زه خوره نه قومې ساته تاسو او داخله مال د ګوله خطروا چې کله ستاسو تمینو مرحبا یما پیدا شو چې د زمره په دغه کې چې تعالی تر دې سو پر وانځه عبد زاهی نفس نبيوسم پکې وسام شپړوکي بيمانوي الله بځما ګوېمان دغه او مالم نو دولتهم زما په دې مال ته یو یې یو کې دا دې دا او دا کوي نو وايي چې خلق شر له ابن لزیدرکو یا واجب دې وجونا, الدنو, را, دي دي. من ما تدخبرك تمشي يوقدك السما يعني حديث النبي راوي قال الله وجنا تضمن واعادك رمرا او على ما ان شاء الله الله بحنته دي غرانون دي راهين وقد سبيا يوم على نفسه شقد فقالت ان عندي ما تروا كما فر مجري يوالفني وقد ان خلقي اسقوني اختاروا من ذلك يا قديات ونساء قومي مال الققوم ما كنا بذلك فساد فسبنا وكان سبق ان هاول جاول مستنينا وان والا خيرناهن للذراع والاموال فلن يبقى شيء تتشابك السيل والقصال الوردي ومال لا المال بالقرضاتي في جامع عند خنيفه تاخذوا قال قد ربنا وسلمنا فقال اذن ان لعل ذيكم من لا يرجع سوخشان ومرو غرفاهكم من لا تانا طواناوكي فلذبو ذلك الفرق صلى الله عليه وسلم غرفا عن غرفاء انهم تضلوكي تكشو يا أيها الذين أمنوا إنهم مخلقونكي امان دارو ومشركان فاليد نحن بيسيكي مسجد حرامتا دستغني كان نفس أكتاسو يريكي ذهي جاجنا دفخارنا اللا وطاة بيطوراتي دفخار فضلنك دا اللا إرادوه اللا لاواللہ دی خبرہ نجس مستر پی ام مشرکون سری سری پلی کلہ سری مشرکان پلی کلہ نجوری حمل دا مستر مبالغتا خانش پلی کلہ دات عالمی کیو عام عدد پہ یہ تو مجازی اقلی حمل دا مستر وارغتا یا زوو پر ورئنہ نجس زوو دی جاستن دات کرو بسا پلی تیو والا تام پکې ویل شي او بل دا سپټمو شمپاده مبرده نو جنسو نه د سون یو جلز بیا پکې بحث ته شریکانه یې نی پلی باندې اچاو عبد الله بن ماسوي ا یې پلی چې لکه سې او خندې بل دیات احمد سلمہ کاټربرګ اوګستو کې بل روایت پیش کی اسلام لا غلی ته سمجه تا کافر لاس ورغلی یذیل لاس ورغلی لاس نه کو ولایت تا دی غیلاسوله نو داپکی نغری دی ورغلی را داپل لیکن دام تادی ته پیغمبر خدای صحابهونه سو پیدا منسوختی سو پیدا منسوخ نه کو ذکرونه پاتس لیکن دا مثلا د کافر فلور ته قولا مشکل پروايت مشته او اطعام دلیه او کتاب هل له کوم نو پدې یو مکرکه حضرت سو کوئی پلېږې دي دا دې پدې اخر سو کوئی پلېږې د بدن پر اساس ا سو کوئی دا, دا شاندارې نه پلېږانې پاتې لام دې جنابتونو د شانې پلېږې او علي کراجي یو بل زېتي ابو ويروز د پیرمبر خلافه سوال شنو ماته د نوات مامه د ګورې ماجی او چلارمان یو زېکی کینات او زلال او قوت ګون دي دله او ګون دي ما دې څلکه څه دي ما دې ته خبر نه تر سره ملاقات ته ورځو غوړي وو او تا ورته ییږو وروسته یو ملنډه او سبحان الله ان المؤمن لا يندسو مسلمان ورنپتي د مسلمان د شان نه پاتیدا او علماء تر وای د بعض علماء د بدل پلیت څنک وس پرایته نهاناته تن تاسو ته اقرار دي مځید حرام دا به چې شروع دي حاج عمره له دا حاج عمره فشره شابې نه به په دې کې نه په جوه تطبیری نه به په لا تېنه او مسجد نبوي ته دي دا لمحه تر رسیدلته ته باندې پای مالک او شافی وای مسجد حرام ته باندې دي دا حرام او نور دین دی وی ک تاسو نړۍ په خاوند تعلقات پکې شي دا به خلک سوال پکې او اصل نذر دې چې الله به تاسو یې پرواکړي الله مسلمان کې خلق دواړي وي ان شاء الله ترح الله ینا دی الله داد الله ورته بیشک الله علیین دی قال دانه مسلمانو دی هغه دا یوهد superstars دی ویلاندې چې راتلونکي ایمان اوري پدلا پورې رسې د الله وحدانیت لقد أمتك في حقيقة غير ولا يحبون حرام نتلقى ما حرم الله رسول أكثر الله سبحانه شرافة حرام نووي خينزير حرام نووي جواريس حرام نووي جواري سبت وغيره, وغيره وغيره حرام نتلقى الله حرام نتلقى ولا يدين ونطبق بالحقين تحق دي لا سوفي من الذين اوضع الكتاب باكسامة توقع الكتاب حتى شوارك بزيلا وهم سألهم في تاسعالك شعيش طبي أو ظليل دا ایتاب او دته ویل زویوی دڅڅ برکې دی په خپل سفراون پس خپل کبل زی لیکن نو صدا وهالت د شعر دی د خپل زمان خبر دی د زمان خبر په پیل بیا د شانځي دا ابو حنيفه داعرکین بیناله د موشريك على دين ابو سكوئ موشريك على دين د تاجير بن عبد الله ابو حنيفه د موشريك على دين الو رات امام ابو سفی مشریق دی عربی کتابونه باندې وسه دغه اتمام په حجرت دیوبې پیغمبر دایي پکې په بحث شه دی په وطن کې د نړۍ په صحافت بنارته خبرت قران حقایق په دې قوادی ته ودينه بنارې دی ويا قتل کیږي او یا ابو اسلام شپږه رټو به کتابونه عربی او ګاجمي او د اعلی اوصان نبی راړي په پاکستان مینا مال په رټو او په اپاتې دغه مسجد يوجد سلحي بي أو يوجد سلحي بمواحده سلحي و فقط اسلام فى مخرقه سمال داران ما نفعله اتصال ويخ فمتوسط ما لسليرش فكالك او فكاسب بانده غني سليمان دولاس او فصلح فتشي اغباك من جزئي بادي فلاسي حاجة ضيئي وصا اتراك دي شدية كوكفار نخلي نفر كوكفار افريولي هل يجب او درد او خلق مسلمان تشید او خود او در مسلمان وطنیو سیگی در مسلمان حالات وغوری داری نفس با در مسلمان شید او در سواد مسلمان حال بورا نپتو لخبر کلوی نسیاد ویهو جان در استیزوال لیبنی کسیر دیکی تحیید او در او در جنگو پید ویهو جان او در رب اللہ. او در در اللہ زوید ای نغوز بید وست خلق سواد ویلہ قوان وخابت طروس القران في السمش ولا يقول ولا يقول ان الواقع من هذا الله ما اي اوضح حكمه بيديرون ذلك مدن تبقى بالجمره قوت وكان الشال فيهم ولا عبد القائل لاسوس السبعه ابان ما الله أبان الله او غير ابان الله دين خارك لهذا الخبله اختلاف جوده بينه بيكون اكثر وين ده طب وَيَا حَجَّارُ عَذِرْ بِاللهِ اِذْ سَأَلَ نَبِيُّهُ اللهَ ذَا غَبْرِ السِنِّ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ يَا بَنِي آدَمَ وَإِنَّكُمْ لَفِي خُرُبَاتِ حَقِيقَةِ مَا تُرِيدُونَ بِشَيْءٍ لَا يُغْنِ عَنْكُمْ وَمَا فِي الْقَضِي مُهْمَلَةٌ دَلِيلًا لَا إِلَّا بِلُطْفِ فَخَطَّ لَكَ سریع مشابه د وینا تردی سریع مشابه د وینا تردی ی زاحقون ی زاحق قولهم قول مشابه دوائنات رضي. دوائنات رضي. مختمو مختمو مشرر دا مشابه د وینا د دی د وینا لکه هم که نو که مکه نو بنا صلی الله علیه یا دې زو سره شرر نه کونه دا برکره کر کر رحمت الله الله دې تبا کړي دعاء علیهم دې علاق موږ خیر کو انا دو حلاك لقاتلهم اللا اللا دو او داری خبر دے هو اکاتف انشاء الله دو تباق لی بوارد لینجل حلاك ذاتی شکن سارت شکر اللا او جنگی خیری و تنوکا انا او حکون کنفار ولا چیزی بیا نور خبری سکن اتخذوا بیف احبارهم گردول بیلولی عالمات احبار بحبر علماء اللیون حبرون حبرون سوكو يحبرون لهم سوكو يحبرون لهم دوان واذكرت الله سيئنه بالفاتح والكثر علي حصر الغاب عالم تعوى زميورك بمسلمان مغية تبيرشي عبدالله بن عباط بحبر وعلي كرسر او سوكو يحبر وحبون خشتكو الفرائي دير معنادان خشتكوه فخشتع الفاسر دردوون يحفل عالمان ورغبانهون او رائبان انشو تبقيران وصواميكو تجوكو نسو راہی گلنگی پہوئی کلا جماعت پر حادث ہو او دی سکتا اللہ انہی ریگی دنیا ای پریخو دیو خوالدون ای پریخو دیو دنیا بیر اقبادی ہوئی دنیا ایزان رشیوی اور تکریفی رو برداز کی حق تاچتا باکہ باز دان خسی کئی باز پر اقبال سکتا جزا جران رشائی اقسام باز آبنو اور کئی خبائنی سیدیجے اوشی تو حالا نہ ہوئی آجے حالا مولی دا خلا لی مولی سے گویل دی حالا مرتوئی حالا مرتوئی وقت تفسید ماسور او رسول خبائنی پھر تبدیع حدیث مقی تفیاد سری میزی کی گونا نور بودو رہا عدید نحادب نیو مسلمان نظر راو نظر زمان پر سکے سلیب رسوزا ما پی عدی دا و او دا و فید قالت يا رسول الله لم يكن عبد الهدود عبادة صحيح لألذي يحظن ما حلم الله شاء الله يحظن ما إذا حرام ما إذا حرام أو شاء الله حرام إذا حرام فاستحيلوا إذا دق عبادت دق لخوذ عبادتا مشهم دق جواب أو دي عبادتا مجادا لطواق تصورشو مجادا عبادتا عبادتا سخار طريقيا إذا أفرت بطواقتي وإستعارتا لتشكيل طواقتي بالعباد دا اطاعات مشاہدی کم دعبات را استعمال اکتوکمہ دستشیدی لیتبا عبادت بیئی وی ارباد بیئی فکر مکی ما تفتا مصري ویلو ام دقشی ابرانو دشاوی اللہ کے خبرم نقل کرے ویلو چمونگو تاکتو فیق مرمین دا, دا اللہ دا علماؤوی دا اللہ کے خبرم نقل کرے والآیت ناعیت علا ظاهر ما قا بیان کوي حدیث روان دي ګوراه د تلبو کتاب الله او سنت نبی صلی الله علیه وسلم د کلام علما دین ورؤسایین یواد بیان هو ادو ها موليان ما ادو ها خانو ملکان سره زما فلار دا خبر کوي زما نکړه خبر کوي زما تر دا خبر کوي زما استاد دا خبر کوي زما مشور دا خبر کوي قران دې کوم زما په حدیث وایي دقا سي خبر خلفه فمتابها وجوه المسلم اتباعه و اخفى اجتهاده مقلده ذلك اشعر فسلم اخطا فريدي و افضيح اتزرع لقد امانا ادعاك حلوش تره لو بواتا بياهم او بلخان ذالي بواتا نكي خان او بار بار قلقه بجانتا او تا شاو اد عبدالله او مر تشاو دی دا حق و موسیم کی عمرو سنگایی دیت اغمبر خلاف و ما ایتی منکا ولي استعطلال بخلق بندوالو امر النبی صلی اللہ علیه و سلم اکدهو افعام را بی زمان افلال اغمار او مانی کدفی عمبر خلاف و ما ایتی منکا ولي دا دا او زیانی دو او زیانی دو او طیعہ زخور او مانا ہے او زمان او سکر دیستے زمان اتاہ میں دو امان پر جیتے پیس اشتے که زمان پستی انبروی دیگو حق دعونا فا حولیل شریحی شیطان و قلعہ تیدی زمان پستا و بکر بار عمر خبری مانی ہے دا احالیس مطالعکوا او کبکی دیا خبر کوا چی نجی نجی او نجی خبر زوابن منتازی بصب البت وسنده معلومات دپټي کومه سره په اندازه خوښي او حدیثه مليا شي او عارف نه او د ګوګل یم اقشاتین د خبره د اقصینګه فرضه هر سوچي هر سوچي په هر ځای کې چوي بس دقه خبر ویاړی و ما اورول نه یا کومه کله وای نه نو اوسوي په ګډونه د لایقو په څون د مغایبات الله اما ای کوه رسولي وسائر من امرنا وباقية رجل لطاعته فهدختي اطلاعه لله تسألوا اهل الذكر ان كنتم لاتروا مشتكرة في القرآن تي داليا هي الخبر ملك انما اشتروا اصوات درجون دعنا نكدا تحوات دا غير الله سبقين وكنا وما بدا لا اله هو واحدة لا اله حلا بغشوه انو حرزيك لمجلسه منديش کې د مفتي شموای، د قاضي نوغواي، د خانو د هر څانې باندې غوړې د این د سره کوي دا یاد ده دا حدیث دی د دې خانه اکان یې نه زفه کوي کا په دې باندې رسو ده تعلقات کړو سبحان پاک د اندر هم عايش تكون ارشد دې تقدیم شراط جدید لري يريدونا يقول لله والدي هذي مركي رانا لالاله حق دعال لا رانا قرآن دعال او دا بس نتشبير شو لك ثلاثة يو سيوزنك مناتي او او او نرنك راشا لكيب نبدأ فاكيشو بأفعام تخفل اخلوه او انکار کیا اللہ دہائی خبرنا اللہ اکنون رومنگا شبورو شرناد اللہ اگر اکبال انکارا والنزی اصل رسول و بی خدا انحقا. اللہ حقا اللہ غلاتہ جلے جلے اختر رسول اضافت راحت دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیارت تہیرائی صلی اللہ بالقرآن انزی ہونا من متقید خدا سجد قرآن دے او دین حقات دین ثابتات دی اسلام لیوزہر تغارب کی اندہ خودا دی یا چی غارب کی رسول اللہ لیو صرف غارب کی رسول اللہ غارب کی اللہ غارب کی رسول علا دینی کونی پ акку Ludinud murand dین اگر simply لان اپا کچھ سرgedی حرکا پا جیسی عدیانو پ Tack物 عدیانو یا علا دینی علا طول احل ایدیان یا حقا فباقیع ودین وان س sellers مرم یا دین با اللہ غالب کی یا رسول اللہ پتول دین ماندے یا پتول احل دین ماندے اگر کبادیگنی مشرکانی یا ایو اللہی نامنی دیر علماء او دیر راہبان قریمان مخلقو پا باتل پا عبس پا حراملکا باتل چکم شیئن نئی ناغف سوئی باتل ما نسائل نکلب عقل پا یا حضر باتل مخیمانویو کلبا دا ناقل او دا شرح پا لحافر باطلی کلبا او دا عادت پا لحافر باطلی اور فی باطنموی عقی باطلہ موی شرح باطلہ موی داسمو حالات ان باقصوائے شرعہ کی لشتری عقل کی لشتری اور فی باطل مانا شرعہ او خورات پکی والتعبیر اللغز بلاک اکنی داگیا پر ان خورات بولے مقصد دائی او خلق بندر د دان لانا او هغه څنګه ما کي سترو سپي او ني خلک په رضا الله تي خبره کا پاداظ کرنا څوک ولذي يهود د سارا دي رافق احبارهم ديوم ذکر سکو خبر عامه مسلمان دغرل نه سکو عامه دا مسلمان دي خو با جمع کي او زکات موري بیا په چمن دا تاسو خو د خانه د ابو ذر علوی در سبب غانه زیاتی مخاص به کوي سبب غانه زیاتی مخاص به کوي و پس تر غیر واحدی د تطاق دي سلیم جنا عباس مجلس داتو مسلمانونو خبره خلاص امور د مستفیدو لعصو یا نبي الله غره شي دغه تصاحبو منداتو علاوه زکات پرشو یتیمه بکنه ماتو دغو خلاص بل ای کبرانی و نه یوه زونیه نومه روان دی روان دی روان دی جذب څو یې شي او تاسو د میراثه غوښتل دي چې ما کوم ځای کې میراثه غوښتل په سندره وایي مودې مت عمل کړئ پزاهر داتمان دي شا ابو ذریفه ورو ټول مارټ لحج پسیوای او تیمه او دردر راحت مواعب مزکی جاگلوش و بشام کی شکاعت رثمان تاقوم دینکی و ایبالا دیتا لی اخبار خبر کنگو حتی چکا بولا احبار و ایابو ملت حنکی اصان در طول منن در او اعادل در او زنگو ملت لکی ما لئے قولتا لحجیت کنگو نستخبری کبسنگو ابو سشف او دیتا خو تیزو او دیتا تیزوالی رجیو و جنا رنو لی خبركم بلالت او دنید رجیع فاللکی بے حصول شکایت اکنے اور امینہ کے امینوں تلکہ جائے تھی اوچھا تکر امساچ وحی یہ ہوئی دا تریا پوئے کے بحالا وقع ورپرشت حت تا استعاد عثمان تلم یلی حت تا ضرابہ ہوئی پر کی گزار پر عثمان ام بولے گیا بات تغیر آگر آئے دا نظم تری وطن کی پرویز یو صاحب پر شد دا اغم بگا مصلت بے چی دا حاجت میں سیوای نوار کھاوائی تا اخف او مات ول ورقه بخله داسې کو اس خبره ته ته صحابي خبر ماي د صحابو خبر د ابو بکر او د عمر او ما عثمان تاسو معلومات د عثمان څومره مالو د طلحا زيد او الله سو مالو د عبد الرحمن الناصور مالو د زکات او کلو زکات ودا پښتي نارويده حديث شيږي د زکات ورکه نو ودا فقيه د اډه میسازه شي دین ران ورز اپا را امام مخادر دین ران کرده دی. ابو داغو دین ران کرده دین جی ران کرده دانه رخیلی دروحی ویدین بالله حدیث حجت دی ابو ذریق وطارق ومستق روانی ماں وداغو استازو اصلم جیراج پوری وداغو استازو عبداللہ چکرالوی عبداللہ ویچ قرآن ملی و حدیث و دوسر نمان ای سیکن پر دیر مسئلہ بانده خالق و لیکل کردی مفتی محمد خالق خودتی حدیثوں کتاب بانن مشروع کرے ردہ پکیلی احادیث پرشتے اور بیاد قرآن صاحب اتوچی پیدا اللہ پر مطلی تب وضاحت کی اتوچی وضاحت کی وضاحت قابلے کے بعد مندر وضاحت بسن کی اور اصر حوالکو نوز بکر شہار سو رکھاتا بکم ویادا قرآن کشتے ما صدقین سو رکھاتا بکم ما خام سو رکھاتا بکم زکاة وارکم اسوانی قوار وارکم چالو بارکم اوز آت ترکے فیرد حدیث تکیریش لطیفا نوریلہ خبر من چشوئی روکندہ شوئی لطیفا نوریلہ خبر من چشوئی روکندہ شوئی لطیفا نوریلہ وی مردان تا چرتلائی رو مکینی خبر یومولا سیمو صادق سیمو اور صادق سیمو دبریلیا نماری رہیو و بات تقدیر ہو وی آرپ جمعات کیسی تمتدیو دارو و ولم محمد فرويس نو فرويس او فماندوه سنط او سنطه نشته او قرآن او سنطه نشته او سنطه نشته خود بایوه ولوشترا او دو اکاته من زو دیرخو سید سنطه دووله او نکنو قرآن او نشته نو دیرخو خدیوکو نو پا قرآن او داشه اشتیت دو اکاته من زکنه قرآن او ازانی ازتولاتی مجاون دو الجماعاتی داو تاکنیشنه او داخو ذکر الله او ان اجي خدایو ته اسلامته مقام انده قرآن کتابه اته قرآن مریکا زواه په قرآن ته په حديث دلته نجاسه کول <سؤال> شي قرآن په سوي نه هل کې مخبر کې په قرآن کې شي قرآن ته نه دي د تو باغي او حديثي جمهوري واره ما ته قرآن امر مسائل بل کې دا نه زیات را کړی و دو سلیب غنمم شخیط ماندک ناس کی و سیودل امور او ایچی فقوران کسی حقا بمون شفا حدیب کسی امون نمون دا خبری مکور با تقبیر و داد تکیو خبر او کھل داد اکتر داد بودرقی فاریو مائم نی کنابودرقی فاریو او شنسر او اچی راگر نعمالی فا عثمانی من افانت دی سو کو تقبر لازم سو کو رباغی او دید او دید جانی وی بودس وس مرګېدو کې د حالت ته هیڅ ځای کېږي بي بي ټوې بارته پورې څخه راځي کړو څو مشتي نو څو راځي مشتي دله نو ما ته فهم بر خدا یو زميني پتاڅه کې و سره یو او زم ما مرګېدو راځي ته سپای اږي ولا کې باندې کې موستو دوزر کتلنا عبد الله مسعودي را مرګېدو سره يوالكوشي انصاليوه اوجي دا <متحدث> زمال امري دا زمامور مال رخ كريري اما ستاوين قلنكو باديكو وميكا بانكي خان دا قفر بيوصوكي ليس شي دا قفر انتك ولا شي اصي خبره كوندب لك وغزار جيري قعاقعي قوين لجانا شي دا باتش دا قفره سي دا قفره زخاة ووركه دا حديثون اشتين ماي اوشتين <متحدث> ميلا <متحدث> اشتين ماي اوشتين دون اووركه دون اووركه فبشرون خوشا لکا فعذاب درناک ماندی او کلب عذابی یو ماندی عذابی علی مکرلی یوحما علیہا چی گرمول کے علیش آلیہا پا دین مالی نو ماندی پا اور دا جہنم اس بیا اعتراف تو چا علیہا کالیہیما شیخ و دوسی گرش ریل اسرہ سپین بی یوحما علیہیما نو پتاوین دا اموالو بانی والا نو پا دین حاطرہ ماللو شو جمع شو یاوالی سپینو اسرو کل واسپیلو غان نیوخم آلیا پیزا محانس نیوزا حب کو مذکر دی نیوخم آلیا چیزا سپیلو جزا تاریخ ناولا را گئی او بیات تخصیص صلوخ اوزا سپیلو چې کسان جمع که په خبره پا خبر پوشوی از دکر چی اکثر غالب اموال بخار کم دق کل اسراو سپیل جمع کئی پا تکوا بیها داغلو کیجی پاگی جب دا تخصیص ویلی وشو زکاة چی سلیت تندیه مال دا شی متعظت من شی لتندیه و لگرکا دا او خراک او سکرکی جانی اگونی نجیلو با هم و ضرور شو او ارتبینه شی يقال لهم هاذا ما تنس دا را جسر جمع کنید اخبرنا نفر و تاکره هداف ما کن دا را جمع کنید اس جهاد سکونو فکر مخی این ادسور این دمارا فخانیو مثلا دا اغییتا پا عربی که نسی، نسیان، نسع، رستو کول، تاخیر کول، پری خوضل، دیتا ویدیشه بیو قومو، پایک بیو سرهو، مصر بو سلول ناشی که پوخای ویلت مندلی گیو پایک وز جنگ که ورمار دار پر را پرسی سلول ناشی جنگ که بنده او دران دیگسی در قاده که بام جنگ نی پردول حاج که بام جنگ نی او پردول محرم که بام نی دار پسید که د ديو صاحب پا کیو؟ تزدگو ری فلان کی او؟ او دو چیزوی او ما؟ اغدو چیوان دا خبار سن دقا سی بای خور کسو غلابی شیدواره و زیما سگانه محارم سپرسو و سپر محارم فو زماع ابردانا و خالق بودو منی لکن اولو من فعال ذالک ردو من کنان یو خالب مع این سالبو کن اجاو هم, بال... هم من ناسو بی صدور المسلم دیو بوطشو و یخطبو لا مرض ما قضيت فاتركواكم دعوا وخصونني انا الذي لا عاب ولا اخاف فما ترك الدراهم متكلمه متكلمه اشتاروا الى لبب لبب واذا ياشكم در واستقاموا واول سفران حرام واذا قال ذلك حل لو صار فليقوم سفرت غنجار حراما اذا تصميم مسيد اليندي ويستلي او يزيد اوږي علاقه ورجن شي کربي واجب کو چا لگا دا نه چي د آزاد کونه په سره په نړۍ دا ان علاقه ته پر حل استو علو دا محرم حل کړي په حل دی اول کاليږي ان هغه ته کوم عرض په حل دا دا خبري به کشمیر د ماشتو په الله يه تو الله کې دوله سنشتي قمري او د کشمیر قمريا معلوم دي وجاء وليخطر لو يغفر بدون نشوى ده پدې مطلب اگر چې مخکمه ايو وجعل الشمس والقمر حسبانا فدوارن صاحب دې ګلې شي حسبان ان ذا truly په وخت اندازماني خلق تعلیم خپل حسابونه معلومي شمسي زمون اول شي قمري م کول شي خلافن ني نيانا اوله حسابو ته خالص پسوموي کې ها صوم مې باندې بکې او دوړ باندې وینکه نو که چا وی چې نن د سېسمبر میاشتې د دا مسلمان نری وای آره خبره کې دا ټول مسلمان دي نو دا خبره باندې وینکه مخکې ته معلومه چې د رسول الله دواره او اسمان دي تاریخ خلک یې ساده ته معلومه وي او عامه تو رحقام شریفه صاحب دي او صوم د اختر مشتا د اختر مشتا د حجم مشتا د او چې دا ولنه دا په حکم چې قرآن دی یا لوټمه وو دي دارمه چې په هغه آسمونو څخه د ابتلا نه او مين هغه باندې پېره چې اربعه شنو قابل قتل بوخا په جنگ باندې زلقاد موته میاںه وایو مو حاج الحاج نه حد ناش له یقطه بیا محرم بیا دت او تسو دي ان ما نه نش مو ته اسانیا شو اسانیا ته حسن مو اسان راغله دا, دا حسن حسین نا دیگی مامان اونی اشتو ایو پاکی زبرگر آگیو تارا جد سوی دا موزر موزر بیر قدر کاؤ او ربیع بی قدر نکاؤ ربیع بی رمزان کی روجینی بی قدر بی کاؤ او دلت نکال کنگو ایس سات کتاب بکمہ شوشی دیگی دا چیو سنوی دا حجری سات نو دلتے بحث کرے دی مختصر نو تفچیل گوری اصل کی اس سوحی دا بحث کرے سوحی دا ایدن د دا تار او نشان طریق اکل کې محمدي صاحب تاریخ دي او دا دي پس بیا اکر له کړې وشاتې کېږي او قران وي په يوزي کې پسروي توباتي شي په هغه جنات دي له ورځې کې او په هغه جنات دي له ورځې کې شي هغه د شهري اول يومين حق ان تقوم به دا اول يوم ته قران وي معلومي چې د يسعټه تاسو شي با تقدير حضرت عمر دا پا شعبان کشیده کم شعبان دا کم کال دا ترطیب وران دیو اول با عامل فیلو علا که دا حتیده کال کال حتیره اگره پا مکم حمله کولا دا غین ادره دا غین ادره کاروشو دیا اشام دیو مغیره رئی دیا پا سر اسلام که روگل دیو دا ترطیب ورشو زارکا دا, دا تحریم دسلو میشو ادیم قیم و سیده دین دے دا ابراهیم والا اسماعیل اسلام فلا تردیو پیمنا کس خم زیارتی مکرور پا دے پا خبول والف صبحانی تا دے طول ماشتوکے یا امیسر عزت علماء لکی دیو اور موز پا دے جنگ کا والا زاد دی منصور دی مخموہ آتاویی شمالی منصور جنگی جیلے مشتگان صنع کابپتن طول پا طول کمای اقای جنگ کابپتن لکسی جنگی ترس تا دے طول پا طول لے پا دے کابپتن بحث کئی اکستر او منصوب بایو بنا برحال او دل حال بو عقالات او زا مخشلی میندی پلو مقاماتو که دا مقوصل پر قدر که لکافت الابواب او دا غلق شوئی دی او دیو غلق مره دا آسی تغنصو که دا غلقی کخاموز کرده تو دا ککنه فزیقا کی مستعملی گی و بیعقا کی مستعملی گی منکر مستعملی گی معارض پر استعمالی گی او دیو فکر دا سوکوی مستر دے څوک وي راځي په شکل نه کلعات یو لآکبه او څوک وي نصیحت سپایل نه نو ویل غوې چې تاسو کا پدل حاله كونکوم او کپ منع کوي طول پ طول چې یو څنګه نه کیږي نه لکه چې طول پ او شي الله د متقین مرکزه ان من نسيء به شکل څه کول نسيء او په هم نه لشي نسيء او په هم نه شومدلګ او نسح او په او دا عرب واټمعو سیناش پرالا دی وجنګ کوې دا احراج شو بلنه سلام دا دایم محرم دی سفر کو سفر وی محرم کو او دا دی خیال داو چې هغه صلیب یا شی پرګرام وای دایم چې صلیب دې تخصیصم پکار دی چې الله کم بنټري راغنه دا نسيو دا اوښت کول د تحریم نه ناشته دلهته دا کفر کې دیاتې اذن کفر به ادا پکې لاځي دی چې الله تعالی حرام کړی وي حلالي یا لا حلال کړی وي حرامي یا لا محرم کړی وي حلال یا حلال وي په حرامي دا زموږ شریصو خطا کوي ګلکاران یوهلونو حلال دي نه دي ناش دی لار یا دې نسیه لار اما نه ده منسیه لار چې ووتو او کای او حرام کړی نسیه نه دي متره او بلکره دي واجئون جدي موافقة تخي ده شمير ده محرمات اللح شاء الله شاء الله شاء الله ده حاصل ده شواجد ده شمير مو تخصيص مو او تلانك شو تحيث تلقل تخصيصا فقد استهلو تخصيص پريغردو وده الله محرمت محلل ده ده سموس فرق مكالبهكم مستخيم موږ دغه غوښته وکړو چې باکایې په پاتې کېږي په ساحر بازار نه کې ما سپډینګ بشر موله خبر نقل کړی مالکم قطاع شې ځکه چې د کوم د توې شوب لا وزې کې ویل لري دا الله چې راته فاره اس ساقلتم د نور بارشه الارض او تساقل به متوازن کی معنی د مایلان لږه دار او مایل شي طرفونه او دا تساقل کله شي په غادا تهږي دا اکبر کمښه سمته خاله تیرمره و او په څه پاتنا پا په دې او بغا جهات <تصفيق> وقت تخطيشو سخط جريوه فحصاليوه او موين جمدوني منوين تخيشوه سول يخشوه او سفرنوه جشمان ولا غيرو تلبجانو نبي وزنة اللي وقف وايد من هشام في غمالي خلابه هارو وقت كيش جهاد كولو من بينارسوه كان قلب ما يقوله بغبه الا تناعنا تعبيرات وقت او خبر عيكوه انو يدغر الوزن الذي سولوه شكام ترطلوانو نقدي خبرك او بخنايات كولوه دي چی پلانکی ترد سو لار دا داری که بشتی ایدشتی در گانده لنده دا او برده او پده اس تبوک که چونکه دشمن لره و سفر و گده و نویره ویره وضاحت تکنو چه گره تبوک کرا ویره تبوک تکنه که خوض وضاحت تکنه ایا کانسو دنیا بانده و بدن داخلت که منو اخده بدن داخلت له سامانه دنیا وبعد داخل الا كل ما غير له بده اس وقت دي او پی بمانا او مقابل پی جنب اخرت او دې تو پی کیاسې وي پی کیاسې یعني دا دنيا په خلاف ما اخرت دلته دنیا په خلاف ما لريش پکې رئیس علي احمد مسلم کریمزي نساين وره زمانی بالله قسم دنیا و بالله خیر کریسنی د کله غوته په دنیا ته دننکی او یو چې دکی د دوی موږ زموږ په دې لاس کې په دې کې څومره ګړي د له حدیث حاتم مسعود صحابه یاسو به سم یو د بالله پکې په یو چې باندې په څه لختین چې ګل دې داتې لې مخ په وله کړه نو څه پکې کړه او رسول الله زمانی بالله قسمی دنیا د الله په منصب کې د دینه د خپل دنیا قیمته نه چې الله دماز دوزر مراوی کازو نبیگو تو بورنی از ریجی کلاس اصطور دونیا خنشن دیو سوی روحلمانی ویلی سنتوی دونیا خشهره یا پگیدا ہوئی او زمین او از دار پا یاد دونیا مداری سلال پا مقام دا دونی مجبوری نعم یا نیمت دارو یا من قطب دونیا دیو خکور دیو خکور دونیا ویسو با خوات دفار توخه تیو رای نگو رای فکار رازی دیوی آلن یاد درا و در بولن ی تو مسلم حدیث دے دا بوغی پنقرمان دا بوغی پنقر لا حسد اللہ تیسنینی رجل آتاہ الله المالا فسلطنو على حلکتی دل حق ورجل آتاہ اللہ حکمہ پو اغزیبہا علمہا دا بوغی پنقرمان دا بوغی پنقرمان نعمل